Aezkoa zaraizu, siberua eta garaziko sindikatek elgarrekin proieto bat e, bideratu dute idatiko ere muan, etxola behitze, egezibitzeko gune, bideskak egindituzte, atzo zen boruratzeko ekitaldia. Futbolean, donostiako ere alaren balentria ere jabagda, lionin ausitu baitzako bi eta zero, orai, Europako esapeldunen ligan jokatuko dute donostiarek. Jaunean donostiako Kontxako bandera da hitzordu haundienetarik igandean izanendalehen eguna eta hor parte hartzeko lekua ukaiteko atxaldean izanendira kamporaketak. Eta aroa, jadanik guzkia hor duula, jone? E eta nagusituko istantia noita borsgradoko es temperaturak eskeiniko dauzku. Joanden igandean itxasuko familia batek denak galdu zituen bere etxea osoki erre behitzen. Sute horren ondotik itxasuko irriko etxeak dei bat luzatzen du senare eta hiru aurrekilako familia hori elkartasuna erakusteko. Jean-Paul iturburua itxasuko aixoanta. Etxeat etxe barneko pruska guztiak ejerira, denek aixo denak galdu tuzte. Lendeia zen etxe bizitza bat atxamaita diegioen edako. Gakindugunaz, errian median etxe bat libratuko da mila bete da jene. Eta nahuzia presta bede etxea li, libratzen den beh alokatzea dien geho di. Gugu departetik, eriko etxeak ezagiru eh, bilketa bat. Eta bon, galdi eiten duguna ama eta alaben dako oita amaseit, oita misohti harteko gadaiera. Uzkak eta gizonenako bekoetala eta bekoetazei harteko gadaiera. Gero inetakoak ere, eta legiten ditu, eta leho berean, liniak, opasuriak, baserak, mugle eta berkpe. Hendek launtzen al balimaute. Lehenik behaute de, deitu itazuko erikoetxerat. Zenbaki eman eutena, nahi balima oso, zero bortz, bortz bereatzi, bi bereatzi, zaspi, bortz, iru sei. Eta vola, noitek launtzen al balimatu antinetik esketen ditugu, jende on guziak. Hala, eta sustut, ez joan Puskekin herriko etxerat, haitzin eh, behar duzue telefonatu. Pierre-André Duran, izanenda departamentuko prefet Berria atzo ministruen kontseiluan izendatu dute. Pierre-André Duranek badaki eskualeriaren berri, bimila laua eta 2006 artean egon baitzen bayonako su prefet, denbora ietan eskualeriko laborantza gambararen kontra a gertusen fermuki. Wai arte drom aldeantzen eta Pierre-André Duranek bispaeru haste barne hartuko du bere kargo Lionel Befren segidan beraz hau polinesiarat Joan Beita Aeskoa, garazi, siberua eta zaraizu ibachek iratien ere duten xedearen bururatzea zen atzo iratien. Mugaz gaindiko sede hogen helburua zen turizmaren garatzea elgahekin irati ere muan. dudak baztehtuik, geruan segituko den elkeaklan baten abiatze bat baizik estela, eganik izan da laurentxe txegoen. Lau Ibagetako ordezkariak botzika dira atzo iratin, izan dadin Sibiroko aldian edo Zalaitzu aldian den kazazde iratin egin diren itzaldietan mugaz gaintiko sediak 6 milioi euroko aintzinkuntia zian Sibiroko aldian etxolak berrituk izan dia eta batzari güne berri bat eraikik izan da Zagaitzu aldiz batzari gune ostatu jatetxe bat eginda Egoitza hortan erakusketa eder bat ere ikus daiteke Oinez ala betetez ebilteko sendak obetuik izan dia alde batetik bestialat erreskiagoiga gaiteko. Seinaletika eta iatiko oianaz, información taulak ere jarik izan dira Hortan ateltzeko bide luze izan da Bena, elkahezketari esker dudak gaindituk izan dia Sede horren buialat eramaiteko Zagaitzuko lendakari del ruantxo itzalek eranda ikunaz Beren aldetik etzien turisma garatu nahi ingumenaren bizkaj Nekazarik eta guztiok eh, pixka bat bera bera doaz Eta turismo pixka bat aurrera Horain eh, hartu duta hori <gülüyor> Ez dago bestea Ez du nahi mina egin Mira ti, ahora eh, igual, igual, beste urtetan Baina polik e polik ezen duzu Ikus molde hoi, parte katzenziala ere Baieztatu daiku, Jean-Pierre Miran Sibiroko Botinguako lehen da kaiak Oztediat guke uh, horibus Eta pensamentuka yaman guenin Xenda hoietan xoik uh, Biciketa ziutan analizateke Gunez, la sterka Mina ez dukeg motoik, ez autoik, ez besteik Berdik hoi komprenitu Berdik gu, uh, guen engu amena Begiatu eta xalbatu Eta hori ngan mentuz Toloizum noen askartu Garantzi ondiko lehen urraz bat baizik ezela ere aspi maratu kizanda eta alkar lanaren jarrikitzeko nahi kuntia bere txiki zanda. Sestaoko lanaba alen presak itxasuntzi baten egiteko kontratua galdu du Europak Tax Lease, deitu laguntzen itzultzea galdegendako espainoal estadoari eta horren ondorioa da untzien presioa jaundiagoa beita orai. Belgikar ahmadoreak gibelerat egindu eta egan untzi hori koazian eginaraziko zuela. 6. untziolarentzat holaren handia da mementuan untzi baten egiten ari dira Sipreko enpresa baten zat baina ondotik ez dute jauz eta horko berri honta berro Angileek badute a Giroletan futbolean suri urdinentzat Europako Atea Zabalik, behatzi urte berantago, donostiako errealak Europako xapeldunen ligan jokatuko du behiz atzo lionen kontra irabazi ondoan bi eta 0 joaneko partidan ere beh emaitza ardietzi zuten Carlos Bela Mexikarre jokolariak sartu ditu bi golak. Egun izan enda orai sosketa, haratsal Zaliko seionetan Monakon eta hor jakinen dute, noren kontra diokatuko duten, mutxoak hor osatuko baitituzte. Beazkoet xea eta errik irastorza munduko xapeldun, sesta puntako finala ere mandute barda bi manxetan, erkiaga eta txasiori nagusitu dira.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 Hachaldeuntan havia da arrauntzalee eta arraunlariek egutegian gorriz markatuta zuten estropada Donostian. Sariak dirutan era kargarriak dira arraunelkarteendako irabazleak esaterako hogeita mila euro, baina herri bakotxeak bere trainerua babestuko du herriko ohorea ere. Jokoan baita ala atxaldeko 6untan, Cantauri Xurialdeko 25 raineru sartuko bidara buruiaren lehenean eta 8 jokatuko biren estropabetarako 7 postuen leian. Kaiku favoritoa da San eskuratu ondotik, baina er joaren kontrako proba izanen da eta ondarri biharraun elkarteko edorta kampandegi dioskunez, onenak ere adi ibi hiberko bira, ez ustekorik ezartzeko edorta kampandegi bat irudila betiko betiko tokata dela ez ba, oso zai izango dela, baina horten ere nire ustez ba, aregi lagoraen ikizazpi plaza bakari daude eta hortarako ba, treniru asko oso segundu gutxitan, estropada ere mua berezila da, ama segundo bakuraka eta hor matzen ez dunak edo momentu txarrak dituenak edo ba gorila pasatuko ditu eta den baten bat edo zen egoiko eh? edo zen treniru ba, bat pizka bat bada esan dudan bezala ba hor dode treniru asko altzetik oso gertu daudenak eta susto da ba emateko moduan. kaiku favorito bada aitzinetik atxaldeko 5 jokatuko den emaku mezkoen sakapen proban zumaiako telmo de una danagosi euskotren liga irabazidua urten 10 estropabetan 9 erdietsita Alere, kontxan, galiziarrak ere lehian sartuko bidea eta zumaiarren trebatzailea ez da fido. Onda noztira behira, itxu-itxu, erradori behira itxu-itxu. Eh? Bai, ez da beste nio behitzaikan. Bai, ez da politia izaten titulori hartzea baina, bueno, nik ustean de egin ditula favorito bezala juteko. Nikusiko, du, galiziarrak zerri mogine tortzen dian. Ego barki zerrimo da kaun, baino baildurra jumear eta desikira tokabei baita izango nekin, hauek ere hor daude. Besta bibilitzeko, aurten kontsako banderak osagai guztiak izanen behitu bestarako, lauroba musika taldeak. Entu temu zutentkantu da sortu baitua urteen. Estropakakanimatu eta kontxako kantu ofiziala bilakatzeko xedez, buruialaren leenean aurreneko estropa degunean kontzertua ere eman dendute. Eta jendea initz bilduko dela txaldi juntan dekamporak eta horien ikusteko eta bestenez estropadak izan endira igandean eta ondokoan. Araunean ono, bestegisa atian aldiuntan, Perle Buz, bayonez araunlariak doidoieta ikutsegindu uresko medaila egokoreako munduko xapelketan atzo bi segundati piengatik silaresko medailarekin gelditzen da, araunlari enbaldituak Stefan Tardieu paixianoarekin egiten zuen zenge iagoka, binazkako kategorian, eta munduko xapelketa horietan beti, Julien Depre, bayonez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 Eta futbolarekin hasi, futbolarekin bururatu, buru hilaren buru amaseian, bilboko atletikek jokatuko dubere lehen partida, San Mameseko zela iberian, Espainiako ligako partida izanenda eta zeltaren kontra hariko da.